Máme pátý den, modlitev za jednotu křesťanů a dnešní téma zní, necháváme se proměňovat slovem, vy jste již čistí pro slovo. Boží slovo je nám velmi blízko, dává požehnání a přijístým štěstí. Otevřeme-li své srdce, Bůh nám promlouvá a trpelivé proměňuje vše, co v nás umírá. Odstraňuje to, co brání v růstu, skutečnému životu, tak jako vinař hřezává vino v révu. Pravidelné zímání biblických textů, ať už samostatně, anebo ve skupině, mění náš pohled na svět. Mnozí křesťané se každý den modlí textem báhoslavenství. Jak je důležité vědět to aj nás paměť. Ta nám odhalují štěstí skryté v tom, co je nenaplněné, štěstí přesahující všechno utrpení. V baze je těm, kterých se dotkl duch, a oni už ne nezadržují slzy a nechávají je kanout, a tak se jim dostane útěchy. Když objevují studnu ukrytou v kráně svého nitra, rozstrední hlad po spravedlnosti a žízeň Zasadit se s druhými o pokojný svět. Jsme povolání povolaní obnovovat závazek, sloužit životu svým myšlením i skutky. A někdy přicházejí okamžiky, když tady ochutnáváme spožehnání, kde svého naplnění dojde až na konci časů. Modli se a pracuj, aby Bůh vládl. Boží slovo, ať po celý den vdechuje život tvé práci i odpočinku. Udržuj vnitřní ticho ve všem, aby jsi přebyval v Kristu. Buď naplněn duchem blahoslavenství, radostí, prostotou a milosedenstvím. A na závěr je modlitba. Bohoslavíme tě, Bože náš Otče, za tvého slova daných písmu svatém. Vásavějeme tě za jeho sílu působit proměnu, Pomoz nám, volit si život a veď nás svým duchem, abychom mohli zažít štěstí, o které se s námi tolik chceš dělit. Amen.